Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khutal Islam, rahimakumullah di manapun anda bisa menyimak siaran kami Kita akan simak dan ikuti kajian alimnya kita di kesempatan Jumat pagi ini Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun Buah karya Sheikh Salih Abdul Wahid Hafirullah Ta'ala Disampaikan oleh Alustad Arman Amri Hafirullah Sebuah kajian alimiyah yang Beliau sampaikan Di setiap Senin pagi pukul 6 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Lawu kanu ya'lamun Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menyimak pembahasan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala <Sessizukat>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 يا ايها الذين امرك الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما ياتى الاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فينصب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ dalalatin فِي النَّرَ Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali Mendengarkan pembahasan dari kitab Al-Aqidat Awala Lawkanu Ya'lamun Akidat terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya dari Syekh Salih bin Taha Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala yang telah kita jelaskan pada pekan lalu adalah berkenaan dengan syarat-syarat diterimanya amal ibadah yang dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid bahawa syarat-syarat tersebut adalah empat yang harus terpenuhi apabila ibadah kita ingin diterima oleh Allah SWT yang saya rangkum pada pagi hari ini tentang syarat-syarat tersebut adalah yang pertama atau syarat yang pertama al imanul sadiq Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholiha min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa la hayatan thayyibah." Wa la najzi annahum ajrahum bihasanima kaanu ya'malun. Artinya barang siapa beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun wanita dan ia dalam keadaan beriman maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami ganjar dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lainnya. Dialamatkan seluruh keikhlasan itu hanya kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana perintah dari Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma illa liya'budallaha mukhlishina lahu din Dan tidaklah mereka diperintah Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas karenanya. Dan bukan karena yang lain. Kemudian, para pendengar Rojak yang dimuliakan Allah SWT. Syarat yang ketiga dari amal-amal tersebut apabila ingin diterima oleh Allah SWT adalah. Muwafaqatul amal l-sunnah. Yaitu ada kesesuaian amal-amal itu dengan sunnah Nabi, cocok dengan sunnah Rasul, sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia saw. Sebagaimana, yaitu Allah subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tujuh: Wamaataku m Rasul fakhudhu wamanahaku anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarangnya untuk kalian maka tinggalkanlah. Nah, ini keterangan dari Rabbul Alamin agar kita dapat menyesuaikan diri dalam amal-amal yakni dengan sunnah Rasul petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang terakhir dan yang ke, terakhir atau yang keempat agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Al wa taala yaitu al-ibtiaadu 'anil syirk. Jauh amal tersebut dari perbuatan syirik dari unsur-unsur kesyirikan. Maka jika amal-amal tersebut diwarnai dengan kesyirikan, tentu akan hilang pahala dari amal yang dikerjakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman lain asharakta ila yahbatna amaluka wal bakunanna minal khasirin jika engkau berbuat syirik kepada Allah maka gugurlah pahala dari amalmu dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi nah ini semua keterangan dari rabbul alamin ya, Allah subhanahu wa taala tidak ingin dirinya disekutukan tidak ingin dirinya dijadikan yakni baginya tandingan-tandingan maka Allah subhanahu wa nyatakan dalam hadis Husni kata Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman mana amila amalan asyarka fihi ma yaghir wa wasyirkah barang siapa mengamalkan satu amalan yang di dalamnya ia menjadikan suatu sebagai tandingan bagi diriku maka aku tinggalkan ia dan perbuatan syiriknya yakni Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala para pendengar radio aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah kesimpulan dari ia uh, ni empat syarat diterimanya amal ibadah. Empat syarat diterimanya amal ibadah. Sekali lagi dari empat syarat tersebut adalah pertama beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Ia ni melandasi amal-amal itu dengan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang ketiga cocok dengan, dengan contoh Rasul saw. Dan yang keempat, yang ini terjauh dari kesyirikan yang dapat menodai pahala dari amal ibadah tersebut. Para jamaah, para pendengar di roja yang dimuliakan Allah SWT, di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan, yaitu berkenaan dengan kalimat Tauhid, kalimat la ilaha ilallah, dan syarat-syaratnya. Sekali lagi, Pembahasan kita di pagi hari ini adalah berkenaan dengan kalimat Tauhid. Kalimat La ilaha illallah dan syarat-syarat dari kalimat tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Berkenaan dengan kalimat Tauhid adalah kalimat yang dengannya Allah Subhanahu SWT mencipta jin dan manusia. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencipta jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang tidak asing lagi bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku semata. Ya nah, inilah kalimat tauhid. Kalimat La ilaha ilallah Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala bertujuan Menciptakan jin dan manusia Agar seluruh jin Agar seluruh manusia Mengerti kalimat tersebut Kalimat tauhid Memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka Di dunia ini Maka inilah yang Disebut dengan tujuan dari penciptaan mereka Tujuan dari penciptaan jin dan manusia Semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat pula bahawa kalimat Tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Syekh Salih Abdul Wahid di sini. Bahawa ia kalimat tawheed allati min ajliha qatal rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Tauhid inilah. Kalimat yang dengannya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, iaitu yani mereka-mereka yang pantas untuk diperangi, orang-orang musyrikin, orang-orang non-Muslim -orang yang memang pantas diperangi di zaman itu. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW bersabda dalam hadits yang sahih Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Faidza qauluha aso minni dima hamu amwal ham illa bihaktiha wahisabu maal Allah Taala yang artinya aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sekali lagi bahwa yang diperangi oleh Rasulullah Sallam di sini adalah mereka-mereka yang memang pantas untuk diperangi di zamannya itu kemudian sekali lagi Nabi mengatakan aku telah diperintah oleh Allah subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan mereka bersaksi bahwa Aku adalah utusan Allah maka jika mereka mengucapkan hal yang demikian terlindunglah dari diriku harta mereka darah mereka kecuali dengan haknya dan hisap mereka kelak Dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diserahkan kepada Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan kalimat Tauhid. Keutamaan dan kemuliaan dari kalimat Tauhid. Tadilah yang besar dari kalimat Tauhid. Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingin mengarahkan manusia. Kepada. Peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallam ingin menjadi manusia. Ingin menginginkan manusia semua merdeka. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terbelenggu dalam hidup ini. Maka sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik. Adalah orang-orang yang terbelenggu dalam kehidupan mereka. Kemudian kita lihat pula. Tentang keutamaan lain dari kalimat. La ilaha illallah bahwa Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha ilallah. dengan sebenar-benar pengucapan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala haramkan siksa neraka atasnya. Allah Subhanahu wa taala telah haramkan neraka atas dirinya sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim Kata Nabi yang mulia, "Innallaha harrama 'alan-nari man qala la ilaha illallah ia bertaghi بذلك wajah Allah", para muslim. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas neraka yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mana ia mengharapkan wajah Allah. Dia semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul ikhlas dalam mengucapkannya. Dan sudah pasti mempraktekan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari hadis yang mulia ini. Tentu kita lihat di tengah masyarakat banyak sekali di antara umat ini, umat Islam ini yang mengucapkan kalimat tauhid. Banyak sekali di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan mereka. Namun dalam praktek keseharian tidaklah mencerminkan apa yang telah mereka ucapkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sebagai bukti bahawa mereka setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setiap hari pula mereka datang ke dukun atau paranormal. Puluhan kali lisan mereka mengucapkan, La ilaha illallah. Puluhan kali pula mereka datang ke kubur-kubur keramat. Meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Lisan mereka basah dengan mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Namun mereka juga masih percaya dengan jimat-jimat. Mereka senantiasa berzikir dengan kalimat, La ilaha illallah. Namun mereka juga masih meramal-ramal nasib dengan cara-cara yang tidak benar. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat ini di mana pada asalnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun praktek dalam kehidupan mereka jauh dari apa yang mereka ucapkan. Dan inilah kenyataannya. Para jamaah ni yani mulkan Allah Subhanahu wa taala Kita lihat dari keutamaan kalimat la ilaha illallah keutamaan kalimat tauhid Dijelaskan oleh Syekh Shalih Abdul Wahid, "Hiya kalimat at-tauhid man qalaha wa huwa fi firashil mauti thumma sa'adat ruuhu ila bariha dakhala al-jannah." Beliau mengatakan bahawa kalimat tauhid Iaitu bagi mereka yang mengucapkannya. Dalam keadaan sakertul maut. Dalam keadaan nazak, Dalam keadaan sekarat. Maka. Ia dikatakan masuk surga. Atau dapat dikatakan masuk surga. Sebagaimana Nabi yang mulia s.a.w. bersabda. Man kana akhiru kalamihi la ilaha irallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir Dari. Perkataannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah. Pada akhir dari kehidupan orang ini mengucapkan kalimat Tauhid, Kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi yang mulia dakhal jannah. Maka orang tersebut masuk surga. Nah tentunya di sini perlu difahami juga bahawa. Tidak semua orang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat mengucapkan kalimat tauhid ini la ilaha ilallah. para orang yang selama hidupnya berada pada tauhid para orang yang mengamalkan tauhid dalam kehidupan ini maka insyaallah dimudahkan oleh Allah di akhir kehidupannya untuk mengucapkan kalimat tersebut kalimat tauhid yang mana prakteknya sudah ia rasakan dalam kesehariannya dia akan, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala Bahkan lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan-kebaikan lainnya. Bagi mereka yang bertauhid selama hidup di dunia. yaitu dengan kabar gembira yang Allah sampaikan kepada si hamba ini. Melalui para malaikatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal ladzina qalu rabbuna thumma istaqamu tanazzala alayhim almalaiikatu alla takhafū wa la wa abshirū biljannati allati kuntum Artinya sungguhnya orang-orang yang berucap rabb kami adalah Allah kemudian sikap mereka adalah beristiqamah turunlah kepada mereka para malaikat yang mengucapkan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan bersedih, dan bergembiralah kalian, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nah, tentunya perkataan para maharikat ini, adalah, pada saat para hamba yang, bertawahid dalam kehidupan di dunianya, dalam keadaan nazah, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakaratul maut, maka diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Rabbul Alamin, bahkan para malaikat yang mengatakan kepada para hamba dengan perkataan seperti itu, datang dengan penampilan yang baik, wajah yang berseri-seri. Dan inilah yang kita lihat dari keterangan-keterangan atau dalil-dalil yang menjelaskannya, yang jelas atau yang terpenting adalah, Pengamalan dari Tauhid, dari kalimat Tauhid, kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Dengan sebenar-benar pengamalan di dunia ini. Dengan sebaik-baik praktek dalam dunia ini. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita dapat mempraktekkan kalimat ini dengan baik. Yang tentunya sebelumnya dipelajari terlebih dahulu. Dimengerti terlebih dahulu, difahami terlebih dahulu. Dan baru setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan ini. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kembali tentang keutamaan dari kalimat Tauhid. Kalimat La ilaha ilallah. Dikatakan oleh Syekh Ali Abdul Wahid bahawa kalimat Tauhid. A'la syu'abil iman. Kalimat Tauhid ini adalah setinggi-tinggi cabang keimanan. Kita mengetahui dalam hadis. Bahwa iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Memiliki atau iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Maka cabang yang tertinggi dari semua cabang-cabang itu adalah. Kalimat La ilaha illallah, Kalimat Tauhid. Kalimat La ilaha illallah, Maka Nabi yang mulia s.a.w. bersabda dalam hadis Bukhari. Kata Nabi Muhy al Iman bizar dan 60 shurbah. Alaa hala ilaha illallah wa adnaha imma tatu alazan al tariq walhayaa shurbah min al iman. Kata Nabi Muhyi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu terdiri dari, tujuh, terdiri dari 60 sekian cabang dan cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sedangkan Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala para pendengar Radhi Raja yang dimuliakan oleh Rabbul Alamin. Inilah berkenaan dengan keutamaan dari kalimat La Ilaha Ilallah. Kalimat Tauhid. Yang sering kita ucapkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala berkenaan dengan kalimat taufik ini, apakah setiap orang yang mengucapkannya akan berguna baginya di dunia dan di akhirat? Ya, sekali lagi dalam hal ini. Apakah orang yang mengucapkan kalimat Tauhid akan berguna atau akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya? Inilah pertanyaan yang harus difahami oleh setiap pendengar. Pertanyaan yang harus difahami oleh setiap pendengar. Ya, sekali lagi. Apakah orang yang mengucapkan kalimat tauhid bahwa kalimat tersebut bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat yakni apakah pasti bermanfaat kalimat tersebut di dunia dan di akhirat maka dijawab di sini oleh Syamsi Abdul Wahid la yakni tidak yakni seluruhnya bisa mengambil manfaat atau bermanfaat baginya dalam kehidupan dunia dan akhirat ثموري أنبل يوم مجلسك لأن المنافقين في كل زمان ومكان يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا اليوم أتذكّن bahwa ada di antara kelompok manusia yang dikatakan sebagai kelompok munafikin orang-orang munafik dan mereka ada pada setiap zaman tempat di mana mereka senantiasa berucap kalimat la ilaha illallah dan juga berucap Muhammad Rasulullah dengan lisan mereka namun sayang keberadaan mereka di negeri akhirat adalah fid darlil asfal minan nar ia yani di bawah atau di kerak neraka atau neraka yang paling bawah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tercantum dalam surat An Nisa ayat 145 Allah berfirman ...innal munafiqina fitdar kel asfalimin al nari walantajinilahum nasira yang artinya sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka dan tidak ada penolong bagi mereka sedikit pun, tidak ada penolong bagi mereka Nah inilah keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa memang tidak semua orang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak semua orang pada saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat barangkali yang diucapkan oleh orang-orang munafik dari kalimat la ilaha illallah bermanfaat di dunia saja kita lihat di zaman Nabi yang mulia s.a.w. di mana keberadaan orang-orang munafik di zaman Nabi adalah minoritas. Dan mereka khawatir terhadap keselamatan diri mereka, darah mereka, harta mereka. Sehingga mereka berpura-pura untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah di hadapan umat Islam. Mereka berpura-pura masuk agama Islam. Mereka berpura-pura dengan ucapan La ilaha illallah. Agar terlindung darah mereka. Terlindung e, harta mereka. Kehormatan mereka. Inilah tujuan dari pengucapan dari kalimat La ilaha illallah. Yang diucapkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia s.a.w. Maka tadi disebutkan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid. Bahawa orang-orang munafik ini ada pada setiap zaman. Ada pada setiap tempat. Dari zaman Nabi yang mulia, mulai dari zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman kita dan bahkan sampai di akhir zaman nanti, selantiasa ada orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidaklah bermanfaat ucapan mereka itu di negeri akhirat. Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita lihat dari sebagian orang yang memang tidaklah berimbas Atau tidaklah terwarnai kehidupannya dengan kalimat La ilaha illallah Dan sudah bernentu orang-orang munafik tersebut Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka Namun hati mereka mengingkarinya Hati mereka jelas-jelas mengingkarinya Ya'kuluna bi'afwahihim ma'laysa fi'kulubihim. Ia ini mereka berucap dengan lisan-lisan mereka. Apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah SWT. Tentunya bagi mereka yang mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallah. Kemudian berusaha memenuhi syarat-syaratnya. Berusaha... Mengetahui, memahami dan memperhatikan dari syarat-syaratnya Maka inilah yang akan bermanfaat Dalam kehidupan dunia, di dunia Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat Jadi barang siapa mengucapkan kalimat Tauhid, Kalimat la ilaha illallah Disertakan dengan syarat-syaratnya yang delapan Maka akan bermanfaat sekali lagi Dalam kehidupan dunia dan akhirat Baik nah, sekarang kita akan jelaskan, kita akan sebutkan syarat-syarat kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat La ilaha illallah yang berjumlah delapan. Syarat yang pertama dijelaskan atau dikatakan oleh Syekh Saalih Abdul Wahid, al Sharhul awal kata beliau syarat yang pertama al Ilmu bimanaha, mengetahui makna dari kalimat tauhid dengan sebenar-benar makna dia ya, mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya ini dan tidak sembarangan atau tidak ya asal mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita lihat bahawa sebagian besar dari umat Islam di negeri ini mereka mengetahui makna la ilaha illallah dengan makna yang tidak benar atau tidak sempurna kalau kita tanya kepada mereka tentang makna la ilaha illallah. Maka kita akan mendapati jawaban dari lisan-lisan mereka. Makna la ilaha illallah kata mereka adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah yang mereka fahami selama ini. Yang mereka ketahui selama ini bahawa la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita melihat pada kenyataan hidup di zaman sekarang ini, dengan arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka lihatlah betapa makna ini tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya ingin para jamaah, para pendengar, berfikir sejenak, dengan akal sehat, berkenaan dengan makna La ilaha illallah yang difahami oleh sebagian orang, yaitu, itu bisa di yakni, e, perhatikan dengan baik, mereka mengatakan bahwa La ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita tanya kepada mereka apa faktanya, apa bukti bahawa makna seperti ini tidaklah sempurna? Buktinya adalah bahawa di dunia ini masih banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh sebahagian manusia. Ya, sekali lagi, saya katakan bahawa di dunia ini masih banyak Tuhan-Tuhan selain dari Allah yang disembah oleh sebahagian manusia. Makanya kalau dikatakan arti la ilahya Allah tidak ada Tuhan. Dikatakan tidak ada Tuhan. Buktinya masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Masih ada ilah-ilah yang lain. Masih banyak sembahan-sembahan yang lain. Ya tidak ada Tuhan. Selain Allah. Nah inilah makna yang tidak sempurna. Dan tidak sesuai dengan Kenyataan dan fakta realita Yang ada di zaman sekarang ini Maka makna yang sempurna dari La ilaha ilallah Adalah La Mabudah Tidak ada sembahan Tidak ada ilah yang berhak disembah Dengan benar Nah ini yang perlu digarisbawahi adalah kalimat Bihaqqin yaitu yang berhak disembah dengan benar Kecuali Allah Maka dalam kalimat Tauhid ini, kalimat La ilaha illallah ini, ada dua rukunnya. Terdapat dua rukun di dalamnya. Rukun yang pertama adalah an annafiyu, yaitu penafian atau penolakan. Iaitu yani ditolak semua ilah-ilah yang ada. Ditolak semua Tuhan-Tuhan yang ada La ilaha. Ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Berarti ini penolakan dari semua Tuhan-Tuhan menolak atau kita tolak semua tuhan-tuhan yang ada dan ini adalah rukun yang pertama yaitu penolakan atau penafian. Adapun rukun yang kedua dari la ilaha illallah adalah al-itsbat yaitu penetapan yakni kita tetapkan hanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dan rukun tersebut adalah illallah yakni kecuali Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Adapun yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa dalil yang menjelaskan tentang al-ilmu bi yaitu miliki ilmu tentang makna kalimat tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam Fa Anahu la ilaha illallah Wastaghfir li zambik Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Dan mohonkanlah ampunan untuk Ia dosamu Untuk dosamu nah ini berketerangan dari Rabbul Alamin Allah dahului Ayat ini dengan ilmu terlebih dahulu Ia ini Ketahuilah dengan ilmu Ya, ketahuilah maknanya, ketahuilah kandungannya dan seterusnya dengan ilmu, dan Allah nyatakan fa'alam terlebih dahulu pada ayat yang mulia ini, karena di dalam kandungannya terdapat ala ilmu. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dari Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah aliyaqinu almunafili syakki. Keyakinan yang dapat menolak keraguan. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin dengan seyakin-yakinnya dari hatinya maka akan bermanfaat akan bermanfaat kalimat tersebut. Dan inilah yang diucapkan oleh para sahabat. Mereka mengucapkan kalimat La Ilahya Allah dengan keyakinan yang mantap. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Tentang diri-diri mereka. Yang mengucapkan kalimat ini dengan keyakinan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innama almu'minunan lazina amanu billahi wa rasulih. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman yaitu yang beriman kepada Allah dan rasul kemudian mereka tidaklah ragu dan mereka berjuang dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang shadiqun Iaitu yani orang-orang yang benar jadi dikatakan walam yertabu, semua lam yertabu kemudian mereka tidaklah ragu-ragu. Jadi betul-betul mereka yakin dengan keimanan tersebut dengan kalimat la ilahaillah. Kemudian dalam hari ini Rasulullah SAW bersabda untuk menegaskan ayat yang mulia tadi kata Nabi yang mulia saw dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia. وَلَّا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ لَا يُلْكِ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكْ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلْ جَنَّةِ Ini aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhenti sembah dengan benar kecuri Allah dan aku adalah utusan Allah maka tidaklah seorang berjumpa dengan Allah uh, ya yeah. kemudian si hamba ini Tidaklah ragu terhadap apa yang diucapkannya itu maka ia akan masuk surga. Dikatakan sekali lagi la ilaha illallah bihi ma'abdun ghairu shakik fihi ma ya, ila dakhal jannah. Jadi tidaklah seorang berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan si hamba ini tidaklah ragu atas apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Ya, Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun orang-orang munafikin di zaman Nabi misalnya, mereka adalah orang-orang yang, yang dihinggapi keraguan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah berfirman tentang diri mereka dalam surat At-Taubah ayat 45. Wartabat kulubuhum Fahum fi raibihim mitraddadun Ia ni hati mereka Wartabat kulubuhum Dan hati mereka Ia ragu-ragu terhadapnya Ia yani mereka Dalam keadaan bimbang Mereka dalam keadaan yang ragu-ragu Dalam hal ini dan tidak ada Keyakinan yang jelas Dalam hati mereka Atau dalam ayat yang lain mereka ayat dalam ayat yang lain tentang orang-orang munafikin ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 143 Allah berfirman tentang mereka muzabzabina bainadzaalik laa ilaaha ulaa wa laa ilaaha ulaa wa man yudhirlillahi fa lan tajida lahu mereka dalam keadaan muzab-zab, yakni terbimbang, terbim, eh, tidak dapat menentukan sikap, tidak kepada ini dan tidak kepada yang itu, tidak kepada golongan orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang yang jelas-jelas, kafir, yang musyrik, maka barang siapa disatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada jalan baginya, tidak ada jalan baginya, yaitu jalan yang baik, yang benar. Maka inilah yang kita lihat. Jadi kita Rabbul alamin tentang sikapnya orang-orang munafik, musabzab, yaitu bimbang, ragu, dan tidak bisa, uh, yaitu menentukan sikap dalam kehidupan ini mana jalan yang harus ditempuh. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, inilah syarat yang kedua, yaitu aliyakin, yakin. yakin. Terhadap kalimat tersebut La ilaha illallah Kemudian syarat yang ketiga adalah Al-Qabul Li la ilaha illallah Yaitu sikap penerimaan terhadap kalimat La ilaha illallah Jadi kita menerima Apa yang terkandung di dalamnya Apa yang ada di dalamnya Menerima Dengan hati lisan dan anggota tubuh Jadi syarat yang ketiga adalah al-qabul yakni menerima de, menerima karimah tersebut dan tidak boleh menolaknya dan ini yang bisa kita lihat dalam dalil dalam surat an-nur ayat 51 tentang al-qabul ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang beriman innama kana qawalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyaquma Ayahulu, Samingna, Wa Ta'anna, Wa Ulaikahumul Muflihun. Sungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka berucap Kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah sikap orang-orang yang beriman di zaman Nabi. Orang yang sikapnya para sahabat. Yang tentunya sikap mereka terhadap nabi yang mulia terhadap hukum Islam adalah sami'na wa tha'na kami dengar dan kami taati. Nah, ini adalah satu penerimaan yang baik, penerimaan yang benar. Dan sekali lagi ya, ini berentangan dengan sikapnya orang-orang munafikin di zaman itu di mana mereka menolak dari kalimat la ilaha illallah. Hati mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekarang kita menuju kepada syarat yang keempat. Dari syarat-syarat La ilaha ilallah. yaitu Al-Inqiyadu wal-Istislam li La ilaha ilallah. Tunduk dan patuh kepada kalimat La ilaha ilallah. Tunduk atas apa yang terdapat dalam kalimat La ilaha ilallah. Dan tidak kebalikannya. Maka bagi siapa yang memiliki sikap al-ilinqiyat wa istislam Berserah diri kepadanya. Tunduk dan patuh dengan kalimatnya. Iaitu yani kalimat Tauhid ini. Maka inilah yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kemudian syarat yang kelima adalah. As-sidhku al-munafilil kazib. Iaitu yani kejujuran di dalam mengucapkan kalimat Tauhid Yang dapat menafikan kedustaan. Maka hendaknya kita jujur. Dia telah mengucapkan kalimat tersebut dan tidak ada kedustaan. Sedangkan orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka tidaklah jujur dalam mengucapkannya. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim Ahasibannasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanan wa laqad fathanna alladhina min qablihim fala ya'lamu anna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkaadzibin ya artinya alif lam mim apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan yani amanna kami ini beriman sedangkan mereka tidak diuji dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar jujur Dan mengetahui pula di antara mereka yang dusta Para jamaah pendengar raja yang dimuliakan Allah SWT Inilah syarat yang kelima Itu as-sidku Jujur dan e, Jujur yang menafikan kedustaan Kemudian syarat yang keenam adalah Al-ikhlas Ikhlas di dalam mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat Tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada hal-hal yang dapat menodainya. Tidak ada hal-hal yang dapat menodai keikhlasan dalam mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Al-ikhlasu, dan ini penting. Keikhlasan ini sangatlah penting dalam kehidupan. Ya, di antaranya adalah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalil dalil yang telah kita lewatkan terdahulu kemudian syarat yang ketujuh dari kalimat la ilaha illallah adalah al-mahabba li ahliha ini mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mencintai ini secara umum yani umat islam ini mencintai kaum muslimin mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benar pengucapan al-mahabba ya. kemudian dalam hal ini syarat yang terakhir atau syarat yang ke-8 dari kalimat La ilaha illallah adalah al kufru bi-tawagid sikap mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentunya kalau seorang menyatakan beriman kepada Allah bertawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaknya sikapnya pula adalah sikap yang jelas adalah yakni mengingkari. Tuhan-tuhan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman la ikraha fid din, qad tabayyana al min al-ghayyi, bi ath-thaguti wa yu'min ya billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa Nah, yang menjadi syahid dalam ayat yang mulia ini adalah ayat yang mulia faman yamna yakfur bitagut wa yu'min billah barang siapa yang kufur kepada tagut yaitu kepada sembahan-sembahan selain Allah dan hanya beriman kepada Allah saja faqad istamsaka bil urwatul wusqa maka ia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Nah, ini yang kita lihat tentang ee, kalimat atau dari e, syarat yang ke-8 dari kalimat e, tauhid yaitu al kufru bi tawagid mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu Wataala. Baik para jemaah, para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, inilah penjelasan pembahasan di pagi hari ini berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali dan juga termasuk di dalamnya syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dari pembahasan di pagi ini di pagi hari ini ada manfaatnya. Bisa kita mengambil pelajaran berharga darinya dan saya kembalikan kepada pembawa acara di Studio Roja untuk soal jawab. Nah, kami terima kasih untuk Ustaz Jazakallahu atas materi yang disampaikan. Demikian khotil sesi materi yang kita simak dan kita ikuti di kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh Al Arman Amri, hafizhurullah taala dari kitab Al Aqidatu Awwalan Lauka Anu Ya'lamun bua kariyah Saleh Abdul Wahid, hafizhurullah taala. Kuota iman di mana pun anda, kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya pada kesempatan pagi hari ini kami berikan kesempatan melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543 baik ustadz kita angkat pertanyaan yang pertama dari pendengar kita melalui pesan singkat ustadz ya dari pak idin di jakarta yang bertanya ya ustadz apakah Maka semua syarat yang tadi Ustaz sebutkan Harus ada di dalam diri-diri setiap Muslim Bagaimanakah jika salah satu syarat yang Ustaz sampaikan tadi Tidak ada atau tidak sempurna Apakah syahadat kita sah? Mohon penjelasannya Iya, jadi dari syarat-syarat yang tadi telah disebutkan Delapan syarat yang berkenaan dengan kalimat La ilaha illallah Maka semuanya ini harus ada pada diri seorang Muslim harus ada pada diri orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Dan tidak boleh salah satu dari syarat-syarat tersebut hilang dari diri seorang Muslim. Bagaimana mungkin misalnya semua syaratnya ada kecuali keikhlasan yang tidak ada. Ini tidak mungkin. Atau misalnya lagi semua syaratnya ada kecuali keyakinan yang tidak ada. Nah, ini, kan, ya, ini akan menimbulkan keraguan raguan dan ini sangat berbahaya. atau semua syaratnya ada kecuali ya yakni syarat misalnya yang ketujuh yang tidak ada yaitu al-mahabbah. Yaitu kecintaan terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat lahir Allah. Ini bagaimana seperti ini? Jadi sangat ganjil. Sangatlah ganjil kalau... Syarat-syarat ini tidak ada pada diri seorang muslim Seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, ya, dia, ya, seorang <coughs> yang mengaku diri muslim Mengaku diri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, menyatakan Allah sebagai satu-satunya satu ilah yang berhak dia sembah Maka harus ada pada dirinya delapan syarat ini semua delapan delapannya harus ada dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang masing-masing ya, para hamba. Bagaimana dalam hatinya, bagaimana hati si hamba tersebut. Apakah ada keikhlasan, apakah ada kecintaan dan sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi ya, yakni para hamba tersebut dengan seadil-adilnya. Adapun kita selama hidup di dunia ini hanya menghukumi manusia secara lahir, secara zahirnya, secara lahiriahnya, sebagaimana Nabi yang mulia, salam-salam, mengatakan tadi dalam sabdanya yang telah kita lewati, Umir tu Anukotilan Nas Hatta ya shado Allahilahirallah wa ani Rasulullah, Qoyuqimu salah wa yutuzakaf ida faan wazalik asal min dimahum wa amwalhum illa bihaqil Islam wa hisabuhm ala Allah Taala. Jadi Nabi katakan. Yaani e, di akhir hadis tersebut wahisabuhum Allah Taala dan hisab mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hisabnya mereka kelak diserahkan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui tentang para hamba tersebut ya berkenaan <tuh> ya sekali lagi yang mengetahui e, hati para hamba tersebut dan tentunya Uh, kita hanya menghukumi manusia secara lahiriahnya, sebagaimana para ahli ilmu uh, mengatakan nahu nahkumu bi wa ala Allahi sarahir. Kami menghukumi manusia secara lahiriahnya. Adapun secara batin diserahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik para pendengar di Rojak ini, muliakan Allah Subhanahu Wataala sekali lagi bahwa kedelapan syarat ini harus difahami dengan baik. Kemudian pula diamalkan dengan baik dalam kehidupan ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Insya Allah ini yang akan bermanfaat dalam kehidupan dunia Dan tentunya akan bermanfaat pula dalam kehidupan di negeri akhirat Wallahu taala. Terima kasih atas jawaban yang saya disampaikan Untuk pertanyaan pertama demikian untuk Pak Idin. Semoga bermanfaat dan kita angkat untuk berikut ini Sebelum kita angkat pesan singkat berikutnya Sudah masuk saudara kita yang berasal dari Depok silakan lahir Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ia ya, ada dua pertanyaan, tapi pendek aja. Nah, yang pertama, Ustaz, apa manfaat dari Zikir La ilaha ilahaillallah wadaulah syarikalah? Bahu mulku, wallahu ahuwalamul wa insan kholir, yang disunahkan oleh Rasulullah dibaca pagi seratus dan sore hari seratus. Hmm. Nah, dan yang kedua, eh, saya. Eh, pada kalimat Allah Husamat eh, hanya Allah tempat bergantung. Saya eh, eh, ada keperluan untuk meminta sesuatu kepada manusia gitu ya, pada saudara atau orang tua hmm. eh, dalam bentuk materi. Tapi hmm. kemudian ketika eh, saya apa? Eh, eh, Membaca Allah Subhanahu itu taala menggantungkan terhadap sesungguhnya sesuatu hanya bergantung kepada Allah. Hmm. Maka saya berpikir apakah kalau saya meminta kepada manusia itu termasuk tidak bergantung kepada Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan dari pendengar kita tadi. Iya, tentang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akidah seorang Muslim hendaknya pada dasarnya hidupnya itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wataalla harapannya kepada Allah Subhanahu Wataalla berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wataalla ini ya iaitu dasar dalam kehidupan seorang Muslim semua kehidupannya diserahkan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wataalla kemudian Apabila kita memohon atau meminta sesuatu kepada seorang yang tentunya disanggupi olehnya, maka pada dasarnya boleh kita untuk meminta bantuannya, pertolongannya. Misalnya tadi yang disebutkan, misalnya mem meminjam sesuatu atau meminta sesuatu dari materi yang memang disanggupi. Yang memang sekali lagi disanggupi oleh Makhluk oleh manusia Maka ini dibenarkan Dan Tentunya tidak ada Perentangan Dari Yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meminta Bantuan kepada selama manusia Yang memang disangkupi Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Memang pada hukum asalnya, meminta-minta itu dilarang oleh agama. Hukum dari minta-minta itu adalah haram. Tidak diperbolehkan oleh agama ini. Namun jika seorang dalam keadaan terentu misalnya, yang tidak mungkin ia, ia ini, melakukan seorang diri dan dia harus minta bantuan kepada sesama, dia harus minta bantuan kepada orang lain kepada saudara atau yang semisalnya dan memang itu disanggupi dan tidak berbentangan dengan akidah Islam maka dibolehkan. Nah, inilah yang berkenaan dengan yaitu jawaban dari pertanyaan yang kedua, adapun yang pertama tadi masalah apa tadi? Mengenai uh, manfaat dari zikir la ilaha illallah. Ya, manfaat Allah dari nah. zikir pagi dan sore di antaranya yang disebutkan oleh uh, penanya bahawa secara umum bahawa semua zikir-zikir tersebut jelas bermanfaat bagi kita dan tentunya yakni kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat zikir tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada si hamba. Ya ini ketika membaca zikir pagi, Allah akan melindungi si hamba dari mara bahaya misalnya sampai sore hari. Dan ketika membaca zikir sore hari, maka Allah akan lindungi ia sampai pagi hari. Dan ini adalah keutamaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia. Ingatlah kepada diriku, niscaya aku akan ingat kepada dirimu. Atau dalam hadis yang mulia, Nabi SAW e, bersabda dalam hadis yang mulia. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah Ia ni ingatlah kepada Allah dalam keadaan sehatmu Dalam keadaan lapangmu Niscaya Allah akan ingat kepada dirimu Niscaya Allah akan ingat kepada dirimu Atau juga sebelumnya Nabi katakan dalam hadis yang mulia ini Ia ni ihfazillaha ya'fazka Jagalah batasan agama Allah Niscaya Allah akan menjaga dirimu Nah diantara Menjaga batas-batas agama Allah adalah diantaranya ini. yakni e, berzikir pagi dan sore. Karena ini bagian dari batas-batas <tuh> agama Allah. Bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang harus dijaga. Yang harus dipelihara. Yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi, e, apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dari zikir pagi dan sorenya. Adalah tanda ia beriman kepada Allah. Sebagai tanda ia ya, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajar jika Allah ingat kepada hambanya yang seperti ini ya, Jadi Allah akan ingat selalu Allah akan berikan bantuannya Allah akan berikan pertolongannya Allah akan uh, berikan penjagaannya Pemeliharaannya Dan yang semisalnya kepada hamba yang Selalu ingat kepadanya ya, Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi satu hal yang wajar hal yang wajar dan tentunya yakni keutamaan besar, fadilah yang besar bagi mereka yang selalu ingat berfikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu juga akan ingat kepadanya lebih-lebih dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit ketika tertimpa musibah, maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. taala. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua. Kita sudah ada Abu Harun di Jakarta. Silakan Pak Abu Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, orang untuk pulang semula itu harus membaca la'ilah Allah. Apakah mungkin orang yang tidak paham makna la'ilah Allah dan syarat la'ilah Allah, dia bisa mendapatkan la'ilah Allah. Karena untuk mengaplikasikan la'ilah Allah, harus paham makna dan syaratnya. Dapat ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bisa menyebabkan Ustaz. Ya, nah. Jadi apa yang tadi dijelaskan tentang syarat-syarat la'ilah Allah, diantaranya adalah mengetahui, maknanya, kandungannya, konsekuensinya, maka inilah yang bermanfaat bagi orang tersebut dalam kehidupan dunianya dan kelak dalam kehidupan di negeri akhirat. Ini sudah pasti. Jadi bagaimana mungkin, yakni seorang yakni uh, akan mendapatkan keutamaan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, namun ia tidak faham maknanya. Dia tidak faham kandungannya, dia tidak faham apa konsekuensi dari mengucapkannya Kemudian hal-hal lainnya pun tidak ya, ada atau tidak terpenuhi pada dirinya Jadi ini harus, ya, ini ada pada diri seorang muslim ya, Ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah ya, Maka <tuh> apa yang diucapkannya itu sesuai dengan syarat-syaratnya Dipenuhi syarat-syaratnya Dan tidak menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat tersebut ya, Ini yang harus difahami dan ini yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya tadi sudah saya jelaskan bahawa banyak orang, banyak di antara umat Islam ini, sekedar mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah dengan lisan mereka, tetapi tidak mereka penuhi syarat-syarat, atau mungkin hanya sebahagian saja barangkali yang terpenuhi dari syarat tersebut, dan tidak terpenuhi pada yang lain, atau ya tentunya karena keawaman mereka, karena Kecahilan mereka terhadap syarat-syarat ini atau belum mengetahui syarat-syarat ini, sehingga mereka tidak memenuhinya. Wallahu taala alam. Nah, kami ucapkan terima kasih atas uh, jawaban yang telah saya sampaikan. Kemudian kita angkat dari penolong yang ketiga. Sebelum kita angkat dari pesan singkat, ada bapa Andi di Bekasi. Silakan, Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penjelas. Tanya. Ini Pak, saya kemarin memakamkan orang tua. Iya. Kemudian saya, karena saya uh, apa tahu sunahnya, gitu, Pak, ya, bahwa diajani itu tidak boleh. Iya. Karena saya anaknya, sehingga saya mengajani, Pak, gitu. Saya masih berusaha sekali, Pak. Sampai sekarang juga masih teringatnya, karena ini masih banyak yang melakukan kebidangan. Ada apa, Pak, kemoderatannya, saya pertimbangkan di belakangnya, gitu, Pak. Iya. Terputus, eh, mungkin Ustaz bisa mengambil eh, inti pertanyaan dari Bapak tadi. Iya, yeah, baik. Nah, silakan. Iya, yeah, dari makna atau kandungan syahadat yang kedua wa anni rasulullah bahwa aku adalah utusan Allah, di antaranya adalah allaa yu'barrallahi illabi masyarah. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi adalah bahwa apabila kita menyelenggarakan jenazah Menyelenggarakan jenazah maka hendaknya diselenggarakan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui NabiNya yang mulia sallallahu alaihi wasallam jadi diupayakan semua penyelenggaraan itu mulai dari eh, memandikannya, mengafankannya, mensolatkannya, sampai menguburkannya sesuai dengan contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mestinya kita menghindar dari apa yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu sallam seperti yang tadi disebutkan ya mengenai azan ya jadi biasanya atau diantara antara orang yakni setelah menguburkan jenazah itu yakni ada yang mengumandangkan azan nah ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan jelas-jelas berbentangan dengan akal sehat. Coba kita berpikir sejenak bahwa azan adalah kalimat-kalimat yang diserukan oleh muazin, dikumandangkan oleh muazin guna menyerukan orang-orang atau menyerukan kaum muslimin agar mereka salat. Agar mereka salat dan bahkan kita lihat di antara lafaz azan tersebut adalah Hayya ala sholat. Hayya ala mari sholat. Mari kita salat, Mari kita menuju salat. Jadi apa manfaatnya dikatakan kepada orang yang sudah meninggal? Hayya ala sholat. Justru orang yang meninggal itulah yang disolatkan. Dan tidak tidak ya termasuk yang diseru untuk mengerjakan ibadah salat. Nabi tidak pernah mengazankan sahabat-sahabat yang meninggal di zamannya. Tidak pernah para sahabat misalnya... Mengazankan diantara mereka yang meninggal Atau diantara tabi'in Mengazankan diantara mereka yang meninggal Atau diantara tabi'in tabi Mengazankan diantara mereka yang meninggal Ini ya, tidak ada contoh dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Tentunya bagi mereka yang sudah terlanjur Mengerjakan hal ini ya, Segera bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi nah, ya, Tidak mengulangi lagi Untuk ke depan dan Kalau bisa mendakwahkan kepada orang Bahwa seperti ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita fikir dengan akal sehat bahawa, eh, iaitu eh, azan adalah eh, panggilan atau seruan untuk solat dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal diseru untuk mengerjakan ibadah solat, ya dan sangat ganjil sekali, iaitu azan di atas makam atau di kubur maka azan tersebut di masjid bukan di atas kubur. Azan itu di masjid dan bukan di atas kubur. Jadi ini sangat ganjil sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak sesuai dengan Sunnah Nabi yang mulia bertentangan dengan akal sehat Wallahu ta'ala nah, Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan Kita angkat dari Begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya Dari Pak Heri di Jakarta yang bertanya Ustaz mohon dengan sangat disampaikan Kembali secara ringkas ke Kedelapan syarat dari La ilaha illallah Kemudian ada pertanyaan tambahan dari Abu Naufal di Kuan Sing Riau yang bertanya mohon penjelasan yang lebih luas lagi mengenai syarat yang keempat, yakni al-inqiyat jazakallah iya uh, saya simpulkan atau saya sebutkan secara cepat tentang 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. syarat yang pertama adalah al-ilmu bimaknaha yakni mengetahui maknanya, atau memiliki ilmu tentang maknanya Ya, kandungannya dan juga konsekuensi Dari mengucapkan kalimat La ilaha illallah Jadi betul-betul mengetahui maknanya Bukan dalam keadaan yang jahil dalam hal ini Ini syarat yang pertama Al-ilmu ilmu dia. Kemudian syarat yang kedua Dari kalimat la ilaha illallah adalah Al-yakin Itu keyakinan yang dapat menolak keraguan. Jadi betul-betul kita mengucapkan kalimat tersebut Dengan keyakinan yang mantap Kemudian Syarat yang ketiga adalah al qabul yaitu penerimaan. Jadi kita menerima apa yang e, kita ucapkan dan kandungannya semua kita terima, yaitu dengan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh serta berserah diri kepadanya al-Islam. Ya, berserah diri kepadanya. Ini akan saya jelaskan sekalian, ya, e, dan juga akan kita sebutkan syarat-syarat yang, lain, yang lainnya. Ya, ini berkenaan dengan syarat yang keempat, Al-Inqiyat. Tunduk dan patuh Al-Istislam. Wa Al-Istislam dan berserah diri kepadanya. yaitu berserah diri terhadap kalimat La Ilaha illallah, Ya, berserah diri terhadap apa yang ada pada kalimat tersebut. Tunduk dan patuh dari apa yang terkandung di dalamnya. Tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya, Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman eh, Dalam ayat yang mulia Dalam ayat yang mulia Seperti dalam surat eh, Luqman misalnya Dalam surat Luqman ayat 22 di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wama yuslim wajahahu ila Allahi Wahu wa huwa muhsin faqalistamsa kabil'urwati'l-wuthka Wa ila Allahi a'akibatul umur ya, ya ini barang siapa menyerahkan Ya ini Wajahnya kepada Allah Ikhlas, ya, tunduk dan patuh kepada Allah Wahua muhsin dalam keadaan Ia berbuat ihsan Maka ia telah ya ini, berpegang teguh Dengan tali agama Allah yang kuat Dan kepada Allah lah, ya, segala, akibat buruk, eh, segala, segala akibat Baik ya, Dari urusan-urusan dikembalikan Kepada Allah lah dikembalikan Semua akibat-akibat dari Urusan-urusan ya tersebut nah, Ini dalam surat Luqman ayat 22 atau dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anibu ila rabbikum muaslimu lah min qabli ayatiyakum azabu fumma la tunsarun. Nah, ini tentang, ya ini berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan wa aslimulah Berserah dirilah kalian kepadanya, ya ini kepada Allah, kepada Rabb kalian. Ya, dan eh, ini adalah makna dari, Uh, syarat yang keempat itu al-inqiyat al al tunduk dan patuh wal istislam dan berserah diri kepada kalimat la ilaha illallah. Okay. kemudian <coughs> syarat yang kelima dalam hal ini adalah as-sidqu al-munafil al-kadzib. Yaitu jujur yang menafikan kedustaan. Yeah, jujur yang menafikan kedustaan. Kemudian syarat yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas kita mengucapkan kalimat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah li ahlihah mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilahaillallah, mencintai kalimat la ilahaillallah dan juga mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan syarat yang kedelapan adalah al-kufrubitawagid yang ini mengingkari taqodh yang ini mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah secara ringkas tentang delapan syarat kalimat. La ilaha illallah Dan sekaligus tadi penjelasan tentang syarat yang keempat Tentang al-inqiyat, tunduk dan patuh Wal istislam serta berserah diri dengan kalimat La ilaha ilallah nah, nah, Terima kasih dan kemudian kita angkat pertanyaan Dari pesan singkat kembali Dari pendengar kita di Bekasi yang bertanya Ya Ustaz diantara salah satu syarat yang saya sampaikan tadi adalah Kufur terhadap Pogut Mohon penjelasan dari makna Pogut ini Apakah makna yang sebenarnya dari Pogut ini Karena kami mendapati saudara-saudara kita lebih mengkhususkan kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan yang kemudian disebut sebagai tagut. Bagaimanakah bentuk pengingkaran kita apabila kita mendapati adanya hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan dan Allah turunkan? Jazakallahu khairan. Baik, tentang makna tagut. Makna tagut yang pertama yakni secara etimologi atau secara bahasa Togut diambil asal kata dari togo. Yang melampaui batas. Yang sudah melampaui batas togo. Kemudian makna togo secara terminologi atau syarah atau istilahan adalah segala sesuatu atau apa saja yang telah ya, dilampaui batasnya atau melampaui batas dari yang disembah atau dari yang diikuti atau yang dari yang ditaati. Dari yang disembah, diikuti, atau yang ditaati. Nah ini kalau sudah melampaui batasnya, Maka disebut dengan Tauhud. Kemudian yang kedua tentang macam-macam Tauhud. Ya, macam-macam Tauhud. Eh, yang pertama, Tauhud yang pertama adalah Iblis. Jadi Tauhud yang pertama adalah Iblis. Kemudian Tauhud yang kedua adalah siapa saja yang ya, mengaku, eh, siapa saja yang memerintahkan orang lain untuk menyembah dirinya. Ya, seperti Fir'aun misalnya. Dia perintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya. Ya, ini Tawgut namanya. Kemudian Tawgut yang ketiga adalah siapa saja yang dirinya disembah. Sedangkan ia Ridho. Ya, ini barang siapa yang dirinya disembah oleh orang lain. Dan ia Ridho atas penyembahan tersebut. Nah ini pun disebut sebagai Tawgut. Kemudian yang keempat dari Tawgut adalah. Ya ini barang siapa mengaku, mengetahui perkara gaib. Ya, mengaku, ya ini mengetahui perkara-perkara gaib, ya seperti dukun atau paranormal, atau orang-orang yang semisal, maka mereka pun disebut sebagai ta'ud. Kemudian yang kelima, yaitu secara umum, ya ini masih sifat secara umum, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum agama ini, maka disebut sebagai ta'ud. Maka, yang berkaitan erat dengan pertanyaan tadi, ya bahawa tidak boleh atau tidak Langsung kita katakan bahwa pemerintah atau para hakim di negeri ini adalah taubat dan tidak boleh ucapan ini keluar dari sembarang orang, tidak boleh keluar, tidak boleh keluar dari kaum muslimin yang kebanyakan adalah awam dan jahil terhadap agamanya. Bagaimana mungkin seorang dapat menghukumi orang lain sebagai taubat, ya, sedangkan ia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu. Bagaimana mungkin dia dapat menghukumi orang lain? Yakni kafir misalnya, sedangkan ia tidak memiliki ilmu. Nah, jangan tergesa-gesa dan tidak boleh yakni menghukumi orang cepat ini dan tentunya bersikap hati-hatilah dalam menghukumi orang lain dan tentunya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat hati-hati lebih-lebih dalam menghukumi orang lain karena itu berkaitan erat dengan kehormatannya berkaitan erat dengan kehormatannya berkaitan erat dengan darahnya atau hartanya maka tidak ya ini mudah dan e, sembarang ucap ya e, atau menilai seorang atau menghukumi seorang dengan tawut misalnya dan tentunya e, jangan kita terwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang rusak jangan kita terwarnai dengan akidah yang tidak jelas seperti aqidahnya kaum khawarij di mana mereka cepat sekali menghukumi orang Tepat sekali menghukumi penguasa atau pemerintah misalnya. Langsung dikatakan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Islam ini dari pemerintah maka dikatakan ta'ud. Nah ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ya ini e, tergesa-gesa. Tidak boleh langsung menghukumi seperti ini. Dan ini menunjukkan bahawa orang tersebut tidak memiliki ilmu. E, menunjukkan bahawa orang tersebut sikapnya tergesa-gesa tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dilandasi oleh yakni akidah Islam yang benar dan ee, e, ibarat ya pepatah mengatakan ya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu seperti itulah keadaannya ini cepat menghukumi orang, tergesa-gesa sikapnya dan tentunya hanya dilandasi dengan semangat belaka dan tidak ada ilmu yang menopangnya. Tidak ada ilmu yang mengiringinya. Dan ini sangat disayangkan. Ya, jadi sekali lagi, ya, kita pelajari agama ini dengan baik. Kita pelajari akhidat dengan baik. Dan juga kita fa fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya inilah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan uh, bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah Taala alam. Rasul Nabi Muhammad. Alhamdulillah Robil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu alaihi laillah anta asta firkawatu bi layk. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.